Enn imádkozik. Amikor aznap este Marilla felment ennel, hogy lefektesse, kimérte jegyezte meg. Nos, én tegnap este észrevettem, hogy a levetett ruhádat szétszórod a padlón. Rendetlen szokás, és én nem tűröm az ilyesmit. Amint levetsz valamit, azonnal hajtsd össze, és szépen fektesd a székre. Itt nincs helye olyan kislánynak, aki rendetlen. Tegnap úgy fel voltam dúlva, hogy oda se figyeltem a ruháimra. Szabadkozott De ma este majd szépen összehajtogatom. Az árvaházban is így kellett, bár többnyire megfeledkeztem róla, mert úgy sijettem lefeküdni, hogy szépen csendben ábrándozhassak. Ha itt akarsz maradni, jobban kell emlékezz, dorgálta Marilla. Úgy, ez már jobb. Most imádkozz, és búj az ágyba. Én soha sem szoktam imádkozni, hangzott a megdöbbentő válasz. Marilla megbotránkozva bámult rá. Hogy érted ezt, en. Soha nem tanítottak imádkozni. Isten pedig azt akarta, hogy a kislányok esténként imádkozzanak. Tudod egyáltalán, hogy ki Isten, Enn? Istenet szellem. Végtelen, örökkévaló és változatlan az ő léte, pölcsessége, hatalma, szentsége, igazságossága, jósága, és az igaz mi volta, darálta el N. egy szuszra. Marilla megkönnyebbült Mégis Mégiscsak tudsz valamit, hála Istennek. Nem vagy egészen pogány. Hol tanultad ezt? Ó, az árvaházi vasárnapi iskolában. Az egész katekizmust megtanultatták velünk. Nekem nagyon tetszett. Van ezekben a szavakban valami nagyszerű. Végtelen, örökkévaló és változatlan. Hát nem fenséges. Úgy zeng, mintha egy hatalmas orgona szólna. Bár nem lehet költészetnek nevezni, de azért azt hiszem, nem áll messze tőle, ugye? Itt most szó sincs költészetről, Enn, csak az imádkozásról. Hát nem tudtad, hogy milyen bűnös cselekedet, ha esténként nem imádkozol? Ó, sajnos nagyon rossz kislány vagy. Ha önnek vörös haja lenne, belátnál, hogy könnyebb rossznak lenni, mint jónak? Felelte szemre a kislány. Az, akinek nem vörös a haja, nem is sejti, mekkora gond ez. Mrs. Thomas azt mondta, hogy Isten szándékosan teremtett vörös hajjal, ezért nem is szívlelem. És különben is olyan fáradt voltam esténként, hogy nem volt már erőm imádkozni. Attól, aki íkrekre vigyáz, nem lehet elvárni, hogy imádkozzon. Vagy ön igaz lelkére úgy gondolja, hogy igen? Marilla látta, hogy egy percet sem vesztegethet. En vallásos nevelését azonnal el amíg az én fedelem alatt élsz, imádkoznod kell, Enn. – Hát persze, ha így akarja, – csacsokta vidáman a kislány. – Bármit nekteszek az önkedvért, csak most első alkalommal mondja meg, hogy mit tegyek. Ha lefekszem, már kitalálok egy igazán szép imádságot, amit mindig mondogathatok. Ha jól belegondolok, azt hiszem, egész érdekes lesz. – Először is térdelj le, – parancsolta Marilla zavartam. Enn odatérdelt Marilla elé, és ünnepélyes arccal nézett fel rá. Miért kell az imádkozáshoz letérdelni? Ha én tényleg imádkozni szeretnék, akkor megmondom, mit tennék. Kimennék egy tágas nagy mezőre egyedül, vagy egy sűrű-sűrű erdőbe, és felnéznék az égre, úgy, hogy ne is lássak más csak azt a végtelen kékséget, és akkor csak érezném a lelkemből felszálló imát. Úgy, kész vagyok. Mit mondjak? Marilla egyre zavartabb lett. A hagyományos gyermekimádságra gondolt, az én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem kezdetüre. De, mint már említettük, Marilla nem volt hiány a humorérzék váratlan felcsillanásainak, amely nem más, mint a dolgok helyén valóságának ismerete. Így érthette meg egy pillanat alatt, hogy az ártatlan gyermekajkakról felhangzó, az édesanyja lábánál sejpítve elmondott egyszerű kis imádság, nem való ennek a szeplős kis boszorkánynak a szájába, akivel az emberi szeretet sosem ismertette meg Isten szeretetét. Végül így szólt. Elég idős vagy már, En, hogy magad találj ki egy imádságot. Köszönd meg Istennek az áldást, amiben részesített, és alázatosan kért tőle bármit, amit kívánsz." Megpróbálom, ígérte enni, és Marilla örébe hajtva a fejét, elkezdte. Kegyes, mennyei atyánk! A lelki pásztor is itt szokta a templomban, így azt hiszem, ez magánimádságban is helyén való, nem? Emelte fel a fejét kíváncsian egy pillanatra. Kegyes, mennyei atyánk! Köszönöm neked az elragadtatás fehér útját, a fénylő tavát és piroskát és a hó királynőt. Végtelen hálás vagyok értük igazán. E percben nem jut eszembe más áldás, amiért köszönetet kell mondanom neked. Ami pedig a kívánságaimat illeti, hát abból annyi van, hogy fel sem tudnám mindet sorolni, ezért csak a két legfontosabbat említem. Kérlek, hadd maradhassak a zöld manzárdos házban, és engedd, hogy csinos legyek, ha majd felnövök. Maradok őszinte híve, enn Shirley. – Tessék, jól csináltam? – kérdezte buzgón és feltápászkodott. Ha lett volna időm egy kicsit felkészülni, ebben is kicifrázhattam volna. Szegény Marillát csak az a gondolat mentette meg az ájulástól, hogy eszébe jutott. Nem a tiszteletlenség, hanem a vallási kérdésekben való járatlanság mondatta a kislányjal ezt a szokatlan hangvételű foházt. Betakarta és némán fogadalmat tett, hogy másnap megtanít neki egy imádságot. A gyertyát hagyva távozni készült, de en visszahívta. Hát csak most jutott eszembe. Azt kellett volna mondjam, hogy ámen. Az őszinte híve helyett, ugye? Úgy, ahogy a lelkipásztor szoktam mondani. Erről megfeledkeztem, de éreztem, hogy valami a végére kívánkozik, ezért mondtam a másikat. Gondolja, hogy ez számít? Azt hiszem, <kül> hogy nem, tétovázott Marilla. Most aludsz szépen, mint egy jó kislány. Jó éjszakát! Ma este tiszta lekismerettel mondhatom, hogy jó ét, mondta Anne, kíjesen elfészkelődve a duna alatt. Marilla visszavonult a konyhába, ahol határozottan lecsapta a gyertyát, és szigorúan megy merett. Matthew Kavberg, épp itt az ideje, hogy ezt a gyereket valaki örökbe fogadja, és tisztességet tanítsa. Csak egy hajszál választotta el attól, hogy pogány váljék belőle. Elhiszed, ha mondom, hogy az életében ma imádkozott először? Holnap elhozatom a paplakból a pirkadatkor sorozatot. Úgy van, ezt fogom csinálni, és beíratom a vasárnapi iskolába, amint lesz időm egy-két rendes ruhát varni, amiben elmehet. Látom már, hogy nem lesz megállásom. Hiába az életben mindenkinek kijut a gondból. Eddig a percik elég nyugalmasan teltek a napjaim, de most rám került a son, és azt hiszem, meg kell tennem majd, ami tőlem tellik.